Kaks peli käivad pargis ringi ja, ja... Niisa, sama tuuslevad ringi ja üks Mina ütleb teisele äkki, et kule, vaata, naabri taks tuleb, et istu ruttu maha. Ei tea, mis pärast, maha pean istuma. tal on jüle külm nina <laughs> Mees läheb arsti juurde, arst küsib, mis viga on. Mees ütleb, et oi, oi, mul on suus mingi jama. Teegi suulahti, mees teeb suulahti. Arst vaatab, ütleb, kulge teil on ju keel koledasti pinde täis. Kuidas see küll juhtuda võis? Mis siin aru saada, ütleb mees. Ma jääsin eile ööveldamata laua lõlle kannu ümber. See on perre väike, väike mees ja on no, kõik tip aga juba aasta möödast ei räägi ühtegi sõna. No lähevad arsti juurde, mõttavad, no, vaatame üle, vaatavad üle siis väikse mehe No ikka on vast, nii tead, läheb aega ja, No okei. Okay. Lasta aed käes, juba see fikka ei ühtegi sõnad, ei räägi. Mõtled, no ei tea, mingi pull, aga üks päev õhtul, tead, põtsitab kodus, paabuska. Normaalne järgmine päev vanaema surnud. Ma tõen, kurad, jama rõske. Aga rohkem sõnuna ka ei ütle, poiss juba koolise, äkki ühtsitab kodus üks päev, tieduska. Puh! Järgmine päev, et ka surnud. No, karm märke. Läb mööda juba. Pass juba keskal läbi. Miks ütleb, papa? No, ise mõtles, no selge, minek. Võttis vanaema ei tegest rahat, kõik värgid. Kukkus jooma, pani nädal, pani kaks ei midagi. Ei kuku kuskile. Tuleb koju tagasi, vaatab korra naabrimes maha maetud kaks nädalat tagasi.